Ya kituo somo la leo kinasema Ole kwa makanisa ya meyacha ya kristo Ole kwa makanisa ya meyacha ya kristo e, Mtu fungue kwa Sehemu hile ilamandiko mbaa tumekua tufungua sasa hini wiki ya tano Menevini kitabu kile cha aluka Tusipachoke Tutudie pare pare uka mlango ule wa kumina saba Tafungulia pale mlango kumina saba msali wa kwanza na pili Biblia nasema akawaambia wanafunzi wake makwazo hayana budi kuja lakini ole wake mtu yule ambaye yaje kwa ajili yake nasema ole wa mtu ambaye makwazo kwenye uso wa dunia yatakuja lakini yeye ndiye atakayekuwa chanzo kisababisha Yesu Kristo na anatoa adhabu pale anasema ingemfaa zaidi mtu huyo jiwe la kusagia, ifungwe shingoni mwake, akatupe baharini kuliko kumukosensha mojo wapu wadogo hawa. Eh, leo hii, uh, dunia imejikwa. Na kabla ya dunia kujikwa, eh, wa kristo, imani za kristo, zimejikwa, nukukwazo, Eh, Ndokrudi nyuma eh, Ndokua giza badala ya nuru Tutafika huko badala ya kidogo eh, Na Kristo anaonya Kwenye mlangu wa na saba Na sehemu nyingi nyingine Meamua tunia na hapo semo moja Kuzuli pazoe Kwa hama hili jambo Linamuudhi Hili jambo atalitolea adabu Lakini eh, chanzo cha kujikwa huku ni nini? Hem tufungue katika kitabu cha Timotheo wa, wa pili. Twende katika Timotheo wapili. pili kusudi twetune na neno la kibiblia zaidi kuliko unajua leo yu wa Kristo wakati tunatafuta Timotheo wa pili. Kwa hiyo tunaenda kwenye Timotheo wapili. Leo hii sisi tunaojiita wahubiri, watu wa hawahubiri wahubiri. Ataenda aanze kuleta vi... wengine anakuambia yuko anakemea. Ukiangalia hakemeisha wasawa na Kristo. anaongea vitu kwa jinsi ya maono yake eh. kwa jinsi anasema eh, Biblia inasema katika kitabu cha kumukumu, kumukunu surati mlango mlango 10 mlango 20 eh anasema anajikinai anaanza kusema sawa sana yeye anasema huyo nabii Mungu hakumtuma eh yani hata ukimsikia unaweza kusikia na anahubiri lakini ukichunguza unakuta nikama naongea anaongea kisaikolojia umeona unaweza kusema iko chukuo tutaenda kwenye timosewa wa pili mlango wa tatu, mrangwa matatu msale wa kwanza lakini wakati tunatafuta moja ni vivanwe utaangulizwa hili somo unakuta mtu toka hapa anaanza kueleza mienendo inavyotakiwa iwe ndani labda ya familia huyo ni kiongozi wa dini nimeshawasikia wengi wengi sitaja hata kwa kwanza kwa majina ni nimekuwa na watani eh na kwa viavya anaanza kukwambia mfumo wa, wa jinsi familia watoto mmenamke na waliomu nani ile familia wanatakiwa nini? Ukiangalia unakuta anaongea sawa sawa na wasaikolojia wanachoongea. Haongei sawa sawa na Kristo. Kwa sababu hana neno la Kristo nani yake. Eh. Ukitafuta tofauti yake na yule anajiita wale wanajita wana saikolojia ama motivation speaker si kitu gani. Hauana tofauti lakini amesimama kwenye kitu tunaitwa madhabahu ya Mungu. Dio tunasema kitu cha somo ole kwa makanisa ya meyache ya Kristo. Hata kama hajacha kuongea ndio, ya naongea na sana, eh, lakini ya naongea mambo yao. Ya naongea mambo yao, na tutayasibitisha tuta kwa mandiko, kwa mandiko ya njiria. Mto ni mwanyangitamu chwa Timoseo, wakati unetafuta Timoseo, bado wapiri mlangu wa tatu, ninaendelea pia kujenga hoja msingi kwenye somo hii. Hii ni sehemu ya tano ya masomo ya ole. Semina ya kwanza na ya pili tuliangalia ole kwa wanaume. Semina ya 3 na 4 wiki pita tulikuwa ni ole kwa wanawake. Ole kwa wanaume tunaangalia nini? Wanaume wameacha majukumu yao. Wameacha kichwa. Wameacha e, wajibu. Lakini tukaona wameacha pia imani. Leo hii wanaume wao yai mwanaume anajua mpira kuliko Kristo wake. Lakini Biblia inasema kichwa cha mwanamke ni mwanaume na kichwa cha cha ni Kristo. Kuna mpangilio. Tulitoa olei nyingi sana huko. Kama huko, upata ilo somo, ifati liya likoku ya Tukaona wiki rio wiki wiki pili ole kwa wanaume, zandi gigiagiza kabisa, linalo ifunika dunia, nzima ni wimbi ninaizumua, ninaizumuka dunia, la ushoga. Na haikuisha kwenye ushoga tulikia kena, gitu neto wa kwa ujumla, Mavita, mavita, tama, na ugonfu na nini wa mataifa. unasikia wa mashariku wana pambana wa magaribi viyoti, unakutasimu mkubani wanauma. Wale wanauma mbao, mungu alitaka wa wale kama kina Ibrahimu, walete mapatano, walete hekima, walete wa mjue mungu, waisikia sauti ya mungu, wafanya nini? Wawo, wako busy na bitu vingine, isipokuwa mungu wawo too. Nwani somo la wanaume. Wikia kwaza naki. Wikia tatu, na yane, tukaona somo la wanawake. Lakwenda kabisa upande wanawake ilikuwa la tatu au kwa wanawake lilikuwa ni ma, wanawake kutumia miili yao kama zana za dhuluma kwa Kristo. Dhana, eh, dhana zana. Eh, zana za dhuluma kwa Kristo. Wanatumia mauno yao. Waya nitumie neno Wanatumia kile kiungo chao. Mavazi yao kuzurumu utukufu na utakatiwa mungu katika umengu huu. Katika vizu mnetuwa mavazi yao, mili yao, Bivote vile. Na kwamba, kila mwanaume mchamungu kwenye Biblia hali anguka, hali ya shetana mtumia mke Tukamtaja Samson. Tunga mtaja Daudi mwenyewe, iti hapuna ya rijarihua na matatua ya kilakini manamu kari usika pae. Tunga mtaja hata Adam mwenyewe, mazuli kabisa mapemu. Eh, hata Ibrahimu, Ibrahimu, walipu kujokunapata yule mtoto, wanji yule. Anayitua nani? Shmiles. Aliye Shauli pae likuwa ni Sara. Eh, ni liye mleta hajira pae. Akasema ingia kwa Hata yakobo, alipata wale wake ote, wale yakinaziri pasira, yakinabiria ote, alitoka kwa wake zaki, alikuwa ni kwa misho. Hako mama zuni. Lakini tukosema sasa, kano walikosea, wale kwa ni tukosesi. <tosema> Na tukaona, somo lirofuata, somo la nne, ole kwa wanake, ilikuwa ni nilina husu uh, familia. Kamba wanawake wamemtumikia shetani katika kubomwa familia na ndoa. Na tukono kwamba asirimia thema nini ya, ya vitu binayitua taraka. Zinazo ombwa, zinazo kerezoa, zimetokea kwa wanawake. Ndiyo wanawotoku, wanaenda, wanataka taraka. Eh, huu ni kumwaji mkua sana huu. Mungu anisema kericho unganisho na wanadamu, kicho unganisho na mungu, wanadamu asikitinganishe, wanadamu liwepe. kama kapisa wakida wakitenganishi. Afi wana wakambia, namutumikia mungu, namutumikia mungu. Yamaani, mungu havi hakiwe. Mungu ni muema, ni mwenye rehema, ana turehemu, hame tupavu, hame tupavu, hame ni mungu niko hapa, hame ni ukumu sawasana matendo yangu, ninge kufa, nikiwa mtoto labda au kijana. Lakini bado hai tupi wanate kusama kwamba, mungu na inazambi za wanadamu. Leo hii ya leo siku ya leo tunaona sasa sehemu ya 5. Nitataka ufanye ukimbili lakini umeona watu wanajifanya ufanye ukimoja inatosha. Masomo 5. Tunaona ole wa kwa makanisa. Nitataka na nasomo la manabii, walimu wa, wa uongo na eneo yake ni kwanza hilo itabidi liwe ni somo la kujitegemea kwa ni series ya kujitegemea sio leo. Na ongelea tu makanisa katikati ya ujumla. taangalia maeneo mabapo makanisa makanisa sasa nieleze ni pia wakati uko tunatafuta somo hili tu baada tuko tunadenna kwenye hosea pi pale. Eh. kwamba uh, kwa nini tunaangalia haya hizi oleza oleza tukazielekeza sehemu tatu. Wanaume, wanawake makanisa. Ni kwa sababu ndio ndizo ndizo taasisi ndizo, ndizo nafs. Ndio mapundi ambayo mungu walierekeza dunia yake umbaji wake na kazi yake kuenenda mm -hmm. eh. uh, tu, uh, Tuwezo katoka hapa tukasema ole labda okay, nyakati takuja mpapo tosema ole kwa mamlaka za mataifa, za na Ndawake badu Tafika Lakini dunia hii mungu walipo yuumba Aliweka kwa mtu me na mtu muke Lakini mtu mpa majukumi yake vile vile walipoanguka manzoni manzoni na adhabu zao sambamba na, na na jinsi zao hizo jinsi ya zao baada hapo wa, wa, wakati wa sheria Musa Mungu akaweka kanisa Mwanzo kalita hekalu Mwanzo kalita e, tabernacle au hema hukutania baada ya kalita hekalu wakati kina Daudi alipokuja Kristo akasema ni Tenga kanisa lango. Ilo zote ingine, jenga kanisa, iwezo tena vya anguza, na kavunjaje vingine, akatjenga kanisa, kama chombo, na kwa sio nini, umma ni kuhuru ya dunia, umma ni kokukuruka na nuru ya dunia. Eunto itafute Timotheo, wakati ni itafuta timoseo, Tumeseo, wapiri, lakini, kwanza itafuta Timotheo ni kafikire kwa mbakwongo na Timotheo nyingine Timotheo tunainda Timotheo wa piri, lakini tuanzia kwanza Tim, tuanzia Timotheo wa kwanza, ana sevi. Uwe wa, tunayetafuta tumaisewa pina kini tuanzia tumaisewa kwanza Tumaisewa kwanza mlango wa tatu vile, vire Wa ke tuko tunenda tumaisewa pini mlango wa tatu Lakini tumaisewa kwanza mlango wa tatu kwanza tuanzia Hwini uwe mstari mekuja hapa nikaona uomba ni muhimu sana Nimeretewa na roa mwini Sio ujandia wangu wa kitha Mstari wa kuminatano anasema hivi Tumaisewa kwanza tatu kuminatano anasema hivi Anasema hivi Lakini nikikawia Paula anasema upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai hilo ndo kanisa hilo you know? unaona wajibu wa kanisa huo you know? nguzo na msingi wa kweli kulingana na Mungu linapokuja kwamba linapokuja swala la kweli na Mungu anashughuliana neno kweli jina jingine la kweli ni neno la Mungu Nguzo na msingi wa kweli ambapo kweli ya mungu natakiwa itoke kwenye usu wa dunia. Ni ndani ya kanisa la mungu. E. Kwa ya kanisa ya iweka pembeni njiri ya krisu ya kaza kuta, kuhubiri saikolojia. Ya kuhubiri mafanikio yao. Ya kuhubiri uchumi na biashara. Ya kuhubiri elimu zote za ulumengu. Lakini ya pembeni biblia. Lazima tuipwe ole yake. So nipo mungu ole. Emuwe nulize. Kanisa lisipohubiri kuhubiri Biblia na kristo. Msta luka kumina saba. Inausema ole. Watu, kwa watu anau leta mapazo kwenye usu wa dunia. Iyo ole haili husu ilo kanisa. Kwa sabamia mba kazi. Ile kazi ya kuifanya. Ange mambia. I kanisa. ungoje ni Niseme. Mta ya napuanzisha kanisa. Kanisa napuanzi. Ange chagua mbue. Aki kwamba. Hana uwezo wa kubiri biblia na kumbiri kweli ya mungu. Angele, angeacha, ka, a, a, kitu kini ja kufanya. Eh, lakini ni kama mtu unaenda, uko tayari, u, utu, kuna utume umepewa, ukakubaliana, ukauchukua lakini, lakini usiutende. Unamangusha yule ulie kutuma. leo kanisa inafanya kazi ya kristo. Hapana. Hivi leo angekuja Kristo angeingia kwenye makusanyiko ya makanisa ya leo ambapo kuna masanamu pale. Angeingia kwenye makanisa ambapo watu wako pale wanacheza ndomo kama kama wako kwenye nani kwenye sijiata vitu gani mwanae. Nani? Kwenye disco. Biblia inasema Yesu alipokuwa anahubiri watu walikuwa nakaa chini anafungua kinyocha yake anaanza kuhubiri. Kama tunachofanya hapa. Eh. Hey. Kwa hiyo lazima ole itoke. Eh. Lazima ole isemwe mfanye kazi. Tuliokuwa tunaita Timotheo sasa. Timotheo wa pili tumeanza. wajibu wa kanisa kuwa msingi na kweli ya Mungu. Lakini je ni kile Hapana. Tuli katika Timotheo wa pili 3 1 bibi anasema lakini ufahamu ya neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwa kuna nyakati za hatari. Jambo piri, tatu, moja, na mbili. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, waje kupenda fedha, waje kujisifu, waje kiburi, waje kutukana, wasio ti wasio ti wazazi wao, wasiona shukrani, wasio wasafi, wasio wapenda kwao, wasiotaka kuwa. Hiyo orodha yote sina uwezo kuisoma yote, unaweza kuifuta pia kwenye warumi mlango wa kwanza mstari wa 28 na kendele. Hiyo orodha yote hii ndio Inayoashiria ashiria mambo ya katika usu wa dini. Wenye kupenda fedha. Lyo, manadamu, you, mimi ni imesha sikia mananyengi, mwanamuke ya na mtoto na na mukata mkono kwa sababu kamuibia shinike ufumoja. Chukituwezu kwa kisikia popote kwenye soria ya nyuma ya manadamu. Mimi, hata kama ngea ni kosea, labda nendoya, ne, ne, ningi fulani ingeona ingekuwa imepotea njia ningeumia lakini simeitumika si na mtoto wangu wetu ni fua moja au unasikia amemchoma vidole eh wewe unapenda fail leo hii kusikia mwanamke amemua mume ili kusudi alithi fedha na utajiri niki kitu kimezoeleka sasa hivi ah ndio sio leo hii mtu kama ni ni, ni, ni familia kuacha familia yake watoto hawajui nini aweza kanyonyesha mtoto anafanya yuko bize na, anakinizana fedha kwa ajili ya kwenda kutengeneza nywele kwaana. Eh sasa unavyosema leo unahubiri watu na, na hubiri makanisa kwa sababu iko kazi ya makanisa kwa kuweka kurudisha watu kwenye mstari kwa hiyo ndio ndio wa kweli Sawa tulisha wa hukumu, mmoja mmoja wanaume na wanaki kwa wikine ufulizo. Lakini sasa hivi, tunagusa kanisa mbalo itakua noliwe la kwaza kwa wafundisha kweli. Heo, hini kanisa kana maruko bizo kufundisha kweli. Kama siyo kufundisha mabaraka, kuswanya waneo tunataka wafanya biashara walioko wapa, waliotumia viungo vya binadamu kutuko ongeza bahati kwenye biashara they, they don't care. Hemu wafundisha kufanya biashara ambayo imejeo juu jua msinto wa kristo. kisha mungu pia biashara fanya alimpa wa, aliwapo watu talata akasema neni mko fanya biashara mletie faida odor lakini hasa sasa akiwa na manisha, talanta za kiroho lakini asingeza kutoa mfano wa kitu cha kimwili ambacho anachokubali ha, haki hakikubali, hiyo tunamini nini mungu pia anakubali biashara lakini je ni biashara ngapi ambazo wengine wajua msingi wa kristo ni biashara ngapi ambayo Mtu anawalipa wafanyakazi kazi wake kwa wakati Kama haja wakata na kuandanganya na kuazuru na, na, na, na Heo hii wanatokea mabinti wakazi Wanawasaidia wanawake, wanasavidia familia Ni katika mabinti wakazi mia Sabini, unakuta, anafanyia kazi chakula Ule mshara, ule kubaliana hampi, anamdangana kumbia na kutunzia, na kufanyia nini, unapita, a, siku ya kondoka mtupu. na onoka mtuku. Na wana ufanyia kazi wakasirika, na wenyea na ufanyia kazi chota, na wana katafta mkojo waka kamaa kini chakura, chao, waka wana ugoa matumbo kila wakati. Hii. Hmm. Masema, unonga mkono, siungi mkono. Anata kawakea hata uchafu kuhote uli. Atikasirika na uwa mtoto. Kwa hile nyumbu. Kwa na uwa nyo alikuwa memteta. Kwa semo na mtema. Jawa ni semo kwa mba kuna mtu malu. Kwa kini mbitu. Nivyo vitu amba vyo viltakua vyo vina tokea kwenye madabahu. Ili kusudi. Tuniwe nuru. Dunia. Sasa ni ore kwa haya makanisa ambayo. Leo hii wewe nakwambia tafuta tafuta dhima tano ambazo ukikenda kwenye kanisa utakuta wanahubiri pale. Yaani zina zinatabirika zina kirahisi. Kama siku utakuta wanaongelea sada, pesi, michango, baraka. Utakuta wanaongelea eh, eh, kufufua, kute kuponyana nini vitu kama hivu. Eh Yo na muujiza wako, miujiza miujiza. By the way, hayo sio maneno ya Kikristo vile Neno muujiza, neno muujiza ni kitu muujiza ni nini? Muujiza ni jambo bwana linatokea anadra. Lakini juma pili mko kwenye muujiza, juma tatu mko kwenye muujiza, juma nne usio muujiza tena ni uongo. Neno muujiza ni eh hey, jamani huu ni muujiza huu. Ni, yani kitu unachoweza kutegemea kitokee na ndio ilivokuwa kwenye Biblia. Ukisema muujiza ni, ni Joshua akiwa anapigana na wa na na na na na zake jua linaganda angani mpaka nalimaliza kuwapiga ndo linazama huo na huo umetokea mara moja lakini mtu kwenda bela kagaragala akazunguka wakachukua kinguo wakamfunika akakitupa akaonyesha na machafu yake ya mwili alafu anasema nimepata muujiza ni, ni kudanganya ole kwa makani Oruko makani s, oruko makani s. Bibi ni nchini maisha tukikita kuchagua thaya, naanguelea kumi nasita. Sitaja kwa chini yamda ni, tafunuko sema mbazo, muda kwa moja zina maubiri ya leo, iinim singeli na nami na milango ya kuzimu aina watu wamekuwa watafuta maana ya home sare sawa maana nyingi lakini maana kubwa inayotokea pale ni kuamba. lile giza la, la la la la la matukio ya kishetani na uchafu wa kishetani hauta, tawala kwenye uso wa dunia ambapo kanisa linalipo linafanya kazi eh lakini sifo ilivyo leo hii Na wewe kwambie inchi kubwa kama Tanzania, hii ni nchi kubwa kijiografia na watu. Eh, katika mataifa matano makubwa Afrika tu, huhitaji wala uhitaji makanisa idadi yote iliyoko hapa. Okay, minge ningetamani kila nyumba iwe na kanisa kiwezekana, au hata nyumba tano tu iwe na kanisa lao. Lakini makanisa tu matatu matat ma, ma, ma, ma, ma, ma, labda matano ma, mazuri Yanayehubiri injili yakaipeleka mpaka mwisho wa dunia yana uwezo wa kuleta nuru ndani ya Tanzania nzima hii. E. kwa sababu nuru yake milao ya kuzima haina uwezo wa kulishinda. Sisi ni wadogo lakini injili tuwe hubiri nafikia watu wengi sana na wanaifuatilia, wanajifunza. Sema wanaogopa kuja hapa wanaona kama hawawezi kuungana na sisi. Wanasema nitumie mahubiri, niombe mm, aje. M, Ni tumie, naomba unitumie no, yari mahubiri yanae husu ole. Sao, takutumie. Lakini njoo, mungu ajasema kwamba mkasome neno wa mungu kwa wasapu. Alisema musiate kukusanyika katika mahali pamoji. Alisema utakua kusanyika wa wili, wa tatu, nitakua katika tieno. Mm. Wewe, kristo na wewe, amba unapenda kujifuza maandiko haya, tunawafundisha diyo. Sanya bidii tutafute tulipo ungane na sisi. Mm -hmm. Eh. Hey. Na sio ungaane ungane na Kristo. Mm -hmm. Sijifiche nyuma ya siri ya kompyuta yako na na, na WhatsApp. Naomba mahubiri. Kama uko mbali utakupa lakini kama uko ndani njoo tuungane. Tufanye kazi ya Mungu. Mm -hmm. Eh. Hey. Ole kama ole kwa makanisa. Hoya zina kwanini nini ole da makanisa? Leo hii dunia, weo ni wape mfano wa vitu chachi? Ndani ya hayo nito makanisa? Nani mege? Hayo ambayo nito makanisa. Kusikia au kukuta mchungaji anafanya vitu kama vya kuangawanga kwenye madhabahu. Sasa hivi ni kituwa kawaita. Ameva mangua mekundu, anafanya nini, ana, anapepea pepea, anafanya nini, watu ananguka chini kama, yani kama mchawi, watu wapena kwa mbia ni miujiza. Siku kichuja ajabu sana. Huyo wale kuba. Yani unachukua sehemu ya utukufu wa mungu. Unaanza kufanya. Leo, sasa hivi kuna Juzi ni nasikia kuna kani samuja likuwa ya banana hapa tali salamu. Mtu anakuambia. Hii biblia hii unayoyona. Hii ni kaburi hii. Anatukana wazi wazi. Na watu nyomi na mfata. Mungina kukambia ni mbinguni. Paulo akataka kuniposa. <laughs> eee. Hey. Siyari kataa. Watu wanafati hili wana... wana yani ya, ya, msikiriza. Msikiriza. Lili ni naitua ni, ni kanisa la mungu. Likuwa hapo manza la, la, la, la jini mmoja ni naitua thumarili. Sinuwa ni naitaka jini. Ni jini li. Sawa. So. Un, un, un, Unawezo kazi ah hakuna atakai mwamini. Sawa so, labla watu wako kwanza wana mwamini wengi. Lakini, wa, ok, wako wengi wasiwa muamini, tusichia tukasema oh, wongoni kweli, wako wasiwa muamini, lakini, unajua, anachokifanya, ni kulitharilisha kadisa na mungu. Eh, hata aliyo kuwa natafuta kweli pale asingie tena. Anasema ole wenu, mafalisayo, eh, anasema kwa sababu ufunguo ufungua maarifa waneno na mungu. Yani, na, uh, unasema nyingine tumia leno moja, nena diarimu kurikumuka kwenye King James, anasema, You have made the word of God of none effect. Anamanisha kwa mba, umefanya neno na mungu, lipoteze ratha, lisiwe na samali. Kwayo, akitoka mtu kama ilo, unazwa usimuamini, lakini utawamini na wengine wote, kwa soto kora saa, ni wale wale, ni wale wale akina zumbaridwa. Yuzi nikwa na ubiri, kitabu, sije kecha funo, nitu mwanya kanda kukijeri pale penye guruku, penye kwenye, kwenye Facebook nilipo ya Arusha. Ah, wale wale hao ni kina Zumaridi wale wale. Huyu ni Zumaridi eh? Wale wale. Ole kwa makanisa. Kanisa ala Mungu simama na Kristo simama na ufunuo. Simama na mwanzo na kutoka. Kwani unashindwa nini kuufundisha kuanzia mwanzo mpaka ufunuo? Biblia nasema Mpaka dunia na mbingu na dunia na saka ne, shedia moja na yodi moja, ambakimanisha neno wa mungu. Ha, anasema hifanya nini? Paka mbingu na dunia, neno angu halita, mbingu na dunia na saka kupita, kini nini? Halita pita kamwe. Hakuna neno wa mungu lio pita, liwe ni ritoka kwenye maanzo na ufungo, na nanina kutoka kule. Halita pita kamwe, neno wa mungu li tadumu hata ni lele. Lihubiri leo hii. Chukua maanzo ihubili, bado inahusika, maanzo inahusu manadama, anafo uzariwa, anafo umba, leo hii kuna watoto wanazaliwa bado. Mazo inafanya kazi. eh, maanzo hiyo hiyo. Bado kutoka, leo hii kuna watu wanatoka, kutoka tika utunwa wa shetani, kama vile wanavotoka misili. Kitapika kutoka kinahusika leo hii, dakika hii naongea. Na tumekihubili, na hichokingine tumekihubili lewe. Na kita husika hata kesho. Ni sababu neno ya mungu halita pituwa na wakati. Kama unasema kutoka ando imepituwa na wakati na umazo na nini. Waini ulize swali. kwa nini hukubili. Kwa sababu nae imepituwa na wakati wakati huko mbele. Hawa hukubili nae. Bana wana. Tu sicheze maneno ya mungu. Bwana. Hey, tu sicheze maneno ya mungu. mtu na kwa mchungaji anawanga anafanya ushetani ufedhuri wa kwenye kwenye ya Mungu kama u, watu wanaingia pale wanaanza kucheza mauno kukata mauno e. wengine paka wanaanza kama ndombolo zili wanamgeuka wanamgeukia nyuma wanafanya watu wanadharau dharau ile dini wanadhahau Kristo na kanisa la e. ole kama kanisa sio kemea Yanao yanayekaa kimya, mimi nakwambia ukiwa mtu anakutesa, ukaona mtu amekaa kimya, unajua yule mtu yuko upande wa, wa, wa anao kutesa. Una taarifa hiyo? Ah, una taarifa hiyo? Ukiona mtu yuko anakufanyia kitu kibaya, alaku kuna watu wako kimya wametulia. Usifikiri kwamba ah, hawana upande pana, wana, wana upande upande ni wa yule mtesaji. Vile vile ukoona watu wanafanya uovu kwa makanisa. Makanisa mengine yako kimya. Yametulia. Na ya kita kuongea na ongea, kisiasa na ongea, kidiplomasia, ki ujue yako upande wa yule, manai chafuwa kanisa na mungu. Yako upande uu, unja kwa moja. Njuma naki. Kusikia, kuona, niniwai kumuona mtu uonja yule ariye kufan kwa na ito miti mingi. Anaigia bereshi na mke waki, wanaaza etu kuonyesha na wanavyo takia wafanya yeye na mke waki. Wanaetu wako wanafundisha seminar kwenye matabahu ya mungu. Ika mamelewa, iluwa nijokitahu kisemba. Maka Yesu yu zika enda zaidi hapa. E, iyo ni, ni, ni ole. Tsehemu takatifu. Mazabahu ya mungu ya, ya liyo koduniani kwenye makanisa. Mungu wa limpa musa, akasimu angalia ni mfano wa mbinguni. Nivu hivu hivu hivu, hivu binguni. Takatifu wa mungu binguni ujokapa duniani. Lakini minta na kutu ya nafanya kikikikita. Nafanya maigizo kwenye kanisa la mungu. Maigizo yana kwenye kanisa la mungu ya tareita gadabu ya mungu. Maigizo. Naigizo wa kubiri. Hapa tunahubiri, tunahubiri. Tunahubiri. Tunahubiri. Tuna Naweza nukukishia. Huku nikuubiri. Sika kubiri. Kukuhigizawu. Waigizaji utasikia wana wapenda. Wana wachekea. Bipina nasema ole wenu wa... Ruka 6, 26. Ole wenu watu wote, watakapo, wasifu. Kwa sababu nichi waniwafanya. Baba zenu manabiwa uongo wa wakati. Hei wa hupiri wana shindana kutafuta kusishi wana wana damu. No. Nye? Kwa hiyo kuona kanisa alinafanya, eh? Eh, kuona, ku, kusikia ma, yani? Eh, mambo yote ya kwenye nani. mama ma. eh Kuona wachungaji wana watu wana hubiri. Kwenye matabahu. Kinyume na neno la mungu wazi wazi. wazi, -wazi. Wapi. Semi nyingi. Hivi jamani. Hata Yesu mwenyewe sange. Hata wakati huku anaweka wahubiri wake. Wa mitu. Sange weka hawa. Haka kama engekwando. Haki na minanamu jamani. Au Yesu naarekua nimbabuzi. Eh? Lakini kasema. Hatuangali. Hali ufanja. tunaangalia ufanya lakini tena sisi sema. alichosema Ana anasema katika Timotheo 1 mlango wa 2:10 anasema simpe mwanamke ruhusa kufundisha wewe unampa ruhusa kama nani au hilo neno limeisha unampangia Mungu ni lini neno lake litaisha tay eh, hiyo ni ole kwa makanisa kuwezi ukamchafuria Mungu madhabahu yake asikuchafue Nandiyo sababu nitakuja kitu kilaituwa ziki kwa matiko, ziki kuu. Eh, nicho kitakayo eletayu. Eh, koja kwazi nasima, taasisi ya kanisa imewekwa iwe ndiwe nuwe, iwe ndiwe nuwe ya dunia. Tuhi nikatika kitabu cha Matayo, mnangu ule watano msira kuminane, kwa jiria mnda nitakimbia, kwa hiyo nikifika pale ya msishangai nisha, anza kusoma kwa ajili ya muda kwa kweli. Matayo 5:14 anasema, ni nuru ya ulimwengu. Mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima, wala watu hawa tana kuiweka chini ya pishi bali juu ya kiango. Nayo ya waangaza watu waliomo ndani. Vivyo hivyo nuru yenu naiangaze mbele ya watu wapate kuona matunda ya mema." wa mtukuze baba yao wa li mbinguni. Emwagalia giza la ushoga lalo endelea kwenye uso wa dunia. Makanisa yako kide yanakusanya sadaka. Emhoe aniulize, Kristo alikusali alitumwa makanisa kukusanya sadaka au kuhubiri dhidi ya Sodoma na Gomora kwa mfano. Eh. Hey. Mungesema okay, ngoja ni ngoja ni niweke ni context au muktadha wa somo. Kichwa cha so somo kinasema ole kwa makanisa yameacha injili ya Kristo makanisa yameacha kuwa nuru ya dunia yamejichanganya na kwenye giza humu dunia inapambana na kutafuta pesa na utajiri na anasa makanisa ndicho yanachofanya hicho hicho Ndiyo sababu somo linakuja ninasema ole kwao kwa sababu wanaleta makwazo eh Umemwega mtu ndio afanye kitu alafu hakifanywe Eh, basi ori inemangukia, umemambia awe nuru ya dunia hatoe nuru. ninyi ni nini ya dunia mbele kidogo msari wa kumi na saba, e, msari wa kumi na tatu. Nini ya dunia nyuma kidogo. Chuvia ikiharibika iki itatua nini hata ikulee. High five tena kabisa ila kutupwa inje na kwenyanga na watu unajoka nisa la leo wakati unakuja na limu upo. Makanisa yanapo fika sehemu ya kaanza kuhubiri vitu vya ulimwengu isipokuwa neno la Mungu, hilo ni chumvi iliyotupwa nje. Kristo haipi maono tena. Haihusishi kwenye mipango yake tena. Mzama amesema kama ni chumvi na chumvi haitoi ladha, leo hii makanisa ni ladha kwa kwa dunia. Yanaleta ladha ya Kristo kwenye kwenye dunia. Kimichanganya na vitu vya dunia vile vile. Hawana tofauti. Leo no, hii. Tafuta ushoga unatokea kwe makanisa mataifa haki Christo. Hakizote hizo zinazo ito. Wanawake wavauchi asirimia semanini ni wa kristo? Hiyo ni chumvi. Iriyo tupa inge ikakanyagwe. Kanyagwe itafunjika itachafuka. Itaharibika. Unatwa sema unamara gani? Inacho sema. Kukosea si ukosa kosa ni kugendirea kudumu katika. ungeukee Kama ulikwona una una ya kuhubiri mapesa na maupuuuzi na nini? Kama urudi nyuma piga magoti mtubie Mungu, ingia kwenye Biblia, tafuta ujumbe wa Mungu, anza kuhubiri neno la Mungu. Kama ukiona hujui njoo nitakufundisha. Bure. Bure. Bure kabisa. Mimi nasema amepewa bure, tuelewe bure. Leo hii watu wa kwenye kufundishwa kuhubiri, wana lipa ada. Kwenye mavyo vyao. Wa. Aafu wanapewa karatasi. La wongu. Paula na Je, Jee, mimi, anawambia wakurinto kwenye, wakurinto wa kwanza. Wakurinto wa pili kimsingi, mnawa. Kwa Je, mimi na itaji barua ya utamulishu, na itaji cheti. Cheti tangu ni nini wenyewe nilito wakubiria na neno wa hungu. Ileo duunga katika miwewewe. E, kuita di cheti cha uchungaji una itadi injiri ya Kristo kinywani mwako. E, cheti tena wanaji chini ya miamba hapo. ni hapo. ya miamba. Chap, do doctor, mimi mimi chungaji doctor. Haha, shida. biblia nasema katika kitabu cha matendo ya mitume wa 20 Okay, namba ni sfunge pale. Mlango wa 20, mstari kwa kanisa la Mungu kwa Eh Paola rikuwa na onoka Efesa na wambia jimani, ina wamba mulichunge na kulisha kanisa ambu, alilo linunuwa kwa dami yagi. Ivi kuna kitu, wakwene mweneze, sisi tukwa hapa, hizungo uzi vasu, unazipenda, mta kibia utalia sinio, ulizununua kwa dami au kwa pesi. Okay. Mta kukwambia kwamba, nunua hizungo, unazipenda sana kwa dami yako, hukotari kuzununua kwa dami. No, hype. Lakini Kristo, dile kanisa kutako kwenyesho kwa mba, ni muhimu zaidi. alinunua kwa uhaiwa. Alafu na kuja kumchanganyia. Na ushoga. Na na pesa Biblia inasema huwezi kutumikia mabwana, huwezi kutumikia pesa kwenye madhabahu ya Kristo. No. Na baka nisha na pesa. All that come up. Ya Kristo? Uwe msani nikuwa ni mewandika hapa lakini nimesha usema. Huwezu kutumikia mambana huwe. Huwezu kutumikia pesa wa kristo. Chagua. Na nicho. Na uwe taji kuchagua. Otomatika tunachagulishwa na mungu. Aki. Wale siwa na. Kunanganiza leo hii kazi yao ni michango na madeni na oroza huya na hiki hikiwe na kukanya hikiwe na kukanya wako hivi. Na zile pesa zilishawa apipwenye anasa za wali viongozi. Wow. kanisa ra kei kei kei kei kei kei kei kei ibore twajwale kei kei kei kei kama kama kama dadalao kubwa inaitwa katoliki mimi ni pesa na madhahabu na utajiri na mzinyo na na mavazi mareh na kujionyesha na kuabudu pesa na majeo Tuna kwenye kitapu ya Matayo. Matayo 6-22. Bibi nena sema. Sichoke. Awa nisichoke basi. Matayo 6-22 bibi nena ule wa 6-22 bibi, bibi nena sema. Taya ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi mwiri wako hote, Utakuwa lakini jucho yako likuwa boku milu wako ote utakuwa giza bali basi hile nuri yomo nani ya, yako ikiwa giza si giza hilo fali nakuja nini ni nuru ya dunia nuru ni kitu kilicho ungana rajicho kwa soo nuru unekana kwenye jicho na ametoku kusema komba nini ni nuru ya dunia nile kanisa sasa anasema hile kanisa mbali kuando nuru kama limekuando linabeba ushoga linabeba pesa Ninabeba uongo ote, uvauchi, mahubiri hata, uweju kangea ta musikitinu kwa sikia mwanamuki anahubi, anahubiri musikitinu. Shama sikia. Lakini ni kwa imakanisa ya, ya haya ya haya, ya kristo. No. no. Siyo kusimu kumu, ji mwanamuki anathamani rogo mereza munga pana. Roho zote beza mungu zinathamani saa wana Lakini kia mtu kamupa eneolake la kufanya kazi. minginevyo anaume na ongeua anazaa watoto tumboni hapo hapa hiyo. Kila mtu ana kitu amempa cha tofauti na mzazi wake. Kwenye kuhubiri akasema nimempa wanaume basi. Yana tekelezo na wasiowaamini Kristo huko nje. Lakini kwa huku kwa Kristo ole itakuwa kubwa sana jamani. Kubali. Eh? Kweli? Bipuran sesama, jadi kita ni ni nilai zaitu. Agaknya tuan ni maminifu. Mwenye busara ambaye bwana wake amemweka juu ya utumishi wake awape watu posho kwa wakati. Biblia inasema kanisa ndicho nililorakulisha watu uzima wa milele chakula cha uzima wa milele. Eh ni wa kanisa ni wakili wa Kristo. Jina jingine ni ambassador of Christ. Eh lakini anasema heri mtume yule msanii ambaye ambaye ambao kanisa na watu wake waliokuwa kwenye kanisa utumishi wa kanisa ambaye buwana wake ajapo atakuta, atamukuta nafanya hivyo. Kweli na wambia, unasikia, aluri nyuma nasema hivi, tuluweka kiroho zaidi hivi. Mstari wa roba na mili. Buwana kasema, ni nina, nani basi ya liye mtumishu maminifu mwenye busara, ambaye buwana wake atamweka juu ya utumishu wake hote, awape watu posho kwa wakati wakiawalishe. Buwana wambia mungu na jali sana posho ya chakula chauzima mwenye. Kabla ya chapo cha, cha muirin, eh, Amerika ni sa kazi yake ni kulisha, asema nendeni ulumi, mungu lukote mkuu watu, Wote kwa wanafunzo walio, mwa fundisha, leo hi watu wanafundisha, wana ulimwengu, makini sana vitu zingine, fundisha saikoroji, kwa wanafunzo wa siah, na vitu ingine na kimsi wa Kristo, sio wa Kristo. Momsana ni kwani unaweza kuhubiri una vitu vingi sana unaendelea mpaka msana 46 lakini nawezo, mtata, kwa jina mta na mtu atakayepoa na uwezo akasome baadaye kidogo angalia weke katika muktadha wa, wa utumishi katika kanisa na Mungu anachotegemea kwamba kanisa lifanye nini. Tuna hoja ya pinda sema makanisa au Ukristo wameharibika kuliko dunia. Nipo ole inapoanzia pale. Tumeona ole yakutokutimiza wajibu wake. yaku tumekia dunia kutumekia mabwana wawili na nini lakini ole ya kwenda kuharibika leo hii ukristo umeharibika kuliko dunia ndio sio mfano ambayo tumekuwa tunaendelea kuitoa ni hiyo hiyo Wavauchi ni wa, ni watu wa wa kutokea kwenye asili ya ukristo au kwenye asili isiyo ya ukristo ya hey. ukristo eh hizi zinazwezi tuwa western kacha kacha za kimagaribi au uh, destu mila za kimagaribi zi haziji kwa magaribi, magaribi hakuwa na hizi vina kuja katika jina la ukristo kama wang kwa sababu huko magarishi na ukristo uliko mazia basi kama ule ukristo ungekuja na ungekuwa ndio ndo nivitu wanangu vithamini Wangeleta neno la kristo, lakini wanaleta vitu viovu. Na vinaingilia kwenye makamisa. Diyo. Mtuende katika kitabu cha Yeremia. Yeremia mnango ule wa. Wa saba. Nanasema hivi. Yeremia saba. Saba. Yeremiya alikuwa naongea na, na taifa la yuda, taifa la mungu ndio nafasi hake ndiyo, ndiyo mkristo wa leo, ndo, ndo makanisa wa leo Kwa hiyo lina, lina husika asilimia miyamoja zote e, 27-27 anasema 7-27-27 anasema hivi Lakini hawakunisikiliza, wala kultegia sikio lao Bali walifanya shingwa yao kuwa ngunu Walitenda mabaya kuliko baba zao Nawe uambie maneno haya, lakini hawata kusikiriza. Nawe utawaita, lakini hawata kuitikia. Eee. Eh? Yani manake, watu wana kanisa linachafuka, u, u, watu u, kuliko walio watangulia, wanatena mabaya kukuko baba zao. Yani manake ukiangalia walio miaka kumi lio pita na hilo sasa na kizazi kinachofata, hali naendea kuchafuka zaidi lio manaye wa msae. Eh? Oke tuende, tuende, tuende, tuende, tuende, tuende, tuende, tuende kwenye zeki, zeki litano na sita la sima. Tusichoke tunakabia kumaliza, nwenye, zeki litano, ustari wa sewa la sima hiki. Nao, nao umeasi hukumu zangu kwa kutenda mabaya kuliko mataifa hayo. Nao umeasi sheria kuliko nchi, hizo ziwazungu kazo. jiu maana wamezikataa hukumu zangu wala hawkutenda katika hawakueneenda katika sheria zangu nakwambia leo hii maka, makanisa ambapo wahubili wa wafundishaji ni wanawake ni ni uchafu kuliko ndani ya misikiti asemani ni wachafu kuliko wanaoanzuruka Ama walitakiwa wao ndo wawe nuru kwa hao hivi wewe ulize Unazu kwa mchukua shehe, unataka alipokei jine la Yesu Kristu. Ukamleta akakaa kwenye kanisa kaza kubina wa na manamuke hile shehe. Hata kukubalia. Yuko rathi, amukataya uyo Kristu mpaka mile. Kwa so, mifunja kanuni ya mungu? Eh? Biblia nasema katika kitabu cha wakoninto wa kwaza, tafungua pali, inajulikana kilogo, tumesha kiubini. Misali wakazo mpaka wa... Ah, yaki nini chasema ni kisoma satakio biroana kimbioa pare kuhubi ni saa meinguia sio ne wa kwanza eh, wakatua kwanza thano moja na thato eh, na chasema vi sioke tu kutoa kahawa wa kwanza thano na thato na chasema vi yaki nini habari mene ya kuapwe nu kunazinaa nazina ya namna isio kuwako hata katika mataifa. yani hii kanisa la kulinto. to ndo onyo yake ndo kanisa la leo kanisa la leo walikuwa wanafanya zina ambayo hata ndani ya duni, duniani duniani haipo hivi unaweza kutoka hapo kwenda kwa Maasai ukawafundisha ushoga watakubalia lakini makanisa leo wanasimika wachungaji mashoga au wanakuwa wanawajua hawaweza wakawanyofoa okay usisubiri watoke Kwa nilu siwazi kwa waza kuhubiri lidia. Hiyo kabula mapema. Eh. Anasema hata mataifa ya nanafu. Yo hii mienendo ya mkristo wakawaida waka kabisa. Nimibaya kuliko mtu wa mataifa. Eh. Eh muangalia ndoa za wa kristo. Hasa izi na zi na zi na zi na zi na kilopole. Anawajibika kwa mchungaji. Amesha Kike teke kwa mtoto, kwa baba, kwa nini. Na manaume nae, hasikia hata kitu neto neno na mungu. Yuko bizi na bipira yaki, na upuuzi. Hoje ya tatu. Matokeo ya ukengeo funamba makwazo Matokeo wake nini? Matokeo wake ni hasila kari ya mungu. vitaje ata kuisoma sana matokeo yake ni wale ya ambao tunasoma kwenye kitabu cha ufunuo kitabu yake ni mziki matokeo yake ni kukosa mvua ni kukosa eh, ni, ni, ni, ni, ni ya uso wa duni, kwenye uso wa duni. ni mafuriko matokeo yake ni watu kumkataa kristo akaruhusu mpinga kristo ile mihuli, mlango wa sita wa cha ufunuo Anakuja mpinga kristo, lakini kimsingi anayiruhusu wa ni mungu. Kwa sababu mungu aliona, awa wanatafta mpinga kristo, wanatafta watawara wanadamu, so wani mimi. Eh. Unajua watu wani mkataa mungu tangia wakatu wa, wa, wa, wa, wa Samway. Eh. Wanazema tunataka mfalme manadamu, mungu wakasema pana. Samway nenda kawambie, mimi ndo mungu wenu, mimi ndo mfalme wenu. Uyo manadamu atawateza za wakasema pana tunataka tuwe kama watu ngine otu wa dunia hitu na mfalme. Samu ilakaria sana mungu asuma Samu ilusili. Nangu asuma mulangu wa nani. Kita mchama Samu na. Asuma Samu ili hawaja kukata wewe wame nikata mimi. Sio wewe ni mimi. Wanini kata. Wamekata mimi ni siyo mfame juu yao. Nangu asuma inamana gani. Watu wamekata neno na mimi. Matokeo. taokengefu kwenye uswadudu twende kwenye kitabu cha nasoma misana micha, michache sana nifunge petro wa kwanza mlango wa 4 msana 17 sikia ya matokeo yake petro wa kwanza mlango wa 4 msana 17 anasema hivi petro wa kwanza 4 17 sasa kwamba ana wakati umefika wa hukumu kuanza nyu, kwenye nyumba ya Mungu hukumu ni kitu kizuri ni kitu kibaya hukumu inafanyika pale panapokuwa umefanyika makosa ndio sio eh huko hukumu basi kuna makosa Kwa hiyo munga nasema, nitaanzia hukumu kwenye nyumba nyumbayangu Hapu, hapa, pale walipo anza kukosea, nipo nitapo anzia kukukumu. ndio sababu, kabla ya kuja gazabu ya mungu kwenye oso wa dunia, mungu wanaanza, anaruhusu e, dhiki. Na hasa hili netwa dhiki ku, itakai kuna wangalia wa kristo. Anasema wangino watachimyo, watakatuwa vipwa. Kwa sababu, ya matireno haya. E, matokeo, ndio kwa yote haya lakini hasa yaliotokana na, na na nuru kwa giza kanisa kutokuchukua nafasi yake maka kanisa kutokuchukua nafasi yake ni hukumu kuwaza, en tu soma yule msajili anasema kwa maana wakaja tumefika wa hukumu katika nyumba ya Mungu katika nyumba ya Mungu ni nje kanisa au ndani ya kanisa ni ndani ya kanisa eh na ikianza kwetu sisi mwisho wa hao iti injiri, itakuaje kama zikikutuliona ilikuwa ni kali zaidi je haya mapigo ya adhabu ya Mungu yatakuwa makubwa kasi ndian taksi. Na ni kweli? Eh. Hey. Matokeo ya ya kanisa kuacha nuru uh, waliopewa na Kristo wakahubiri giza, wakaendeka katika giza ni Mungu kuleta hukumu juu ya uso wa dunia yote. Hey. Simefunani kwenye mlango wa 20 wa kitabu cha kitabu cha Mungu anasema Nasema nyingine hata kwenye Nani Kwenye elemia tano moja Anasema Emu piga mbiyo katika Yerusalemu kote Tafuteni mtu mmoja tu Alie madirifu Mwaminifu Mmoja tu Nita watia huu mji uwe salama Kwa jiri ya mtu mmoja Hakuonekana Unataka unigabeo wa Israel Walikuwa wabaya kulikuwa wa kriso wa leo Haa Hapana Hei Ana zamani kafuta mtu mmoja asimame palipo bomoka nisoupige mji hakupatikana. Sifiri kwamba jambo ni linatokea kwenye agano la kale halina mara kwenye agano jipya. Kwaye kwambie ushoga unaonaa kwenye uso wa dunia leo haukwepo wakati Mungu anatafuta mtu mmoja asimpate wakati huo. Nani na, na, na, anaelewa nlicho kusema? Eh, kwa hiyo unaanza kwambia sasa hivi ni hali mbaya zaidi kuliko wakati huo. Eh, eh, Mtende pale kwenye jiko nimeupanga lakini trend pale tuna kwenye Yeremia 5. choke choke tu yuko siri ili soma nimezena, kanisa, maramoja, Kwayo, mbaya, ni mezana za mara moja kanisa nitaogusa mara moja sitaogusa mara mbili kama wanaume na wanawake kwa hiyo sio mbaya nikilikazia zaidi sio sina muda mwingine wa kuhibiri eh panga mambo mengine tofauti eh, mlango wa si, mlango wa 5 pale mwanza anasema pigeni bio elimia 5 Kukuna na huku katika njia ya Yerusalemu mkaone sasa na kujua na kutafuta katika viwanja vyake kwamba maweza kumpata mtu mmoja kwamba yuko mtu mmoja awe yeyote atendaye kwa haki atafutai waminifu nami nitausamee mji huo hakumpata lakini kulikuwa kuna hekalu pale Yerusalemu linahubiri linakusanya sadaka limeshatajirika ilikuwa kubwa sana lakini mtu mmoja hakupatikana madirifu. wakati wa Yeremia hekalu likuepo Eh, não é? Se não é como que a história é a gana oracalha, é caro o cara faz a em Aí começa a ni, Ezekiel É, eu entendo Ezekiel o Ezequiel, Xirini, para a semana. Ezequiel, Xirini, Na ah, oke, okay. 20-20 na 2. 20-20 na 20. 2. 30 na hivi. Nami, ni mtu miongo ni mwao atakaye tengeneza boma na kusimama zangu mahali pari popo moka. Mahali pari popo ni, ni huu kenge ufu na kwenye uso wa dunia waleo. Ni huu shoga. Ni huu chafu na uendelea na umalaya. na, hu, na, hu, na hu, moja, ina kinde wa moja, inaumbe na mki ya kinde zanyake uameungawa na malaya u... wakazini, wapupote pali wapitu eh anasema kwa ajiri ya nchi anasema nami ni katafuta mtu, mtu mmoja miungoni mwao ataka ilichengeneza boma na kusimama bere zangu mahali paripo bomoka kwa ajiri ya nchi, nisije ni kaiharibu lakini sikona mtu tu nani kulize wewe na etu sacha kutokia mbali na mimi na wewe utiroko hapa tu kutayari kupatikana na mungu wanapu tafta mtu mmoja wakusimama kwenye semu lipo bomoka, asija kwa haribu mmi. Tuko po tayari. Tuko tayari kukusanyika katika kanisa tukendea kubiri neno wa mungu. Lika wafike wa wanda mungu. Tuko tayari. Matuko yake ni gazabu ya mungu kwenye uswabili. Ni hasira ya mungu. Matuko yake kabla hapo kuna mambo mingi. Matuko yake ni vita. Haya manyuki wanaposikia anasemwa sema haya hapo kwa bahati mbaya yatalipuka mwanadamu atalia machozi makubwa sana. Tokoe yana. Kimi tuna jukumu na kumlingana Mungu kila kuitwa polepole. Kupenda sheria za Mungu, kupenda maagizo ya Mungu. Daudi anasema Bwana sheria yako naipenda mno ajabu. Neno lako nalipenda. na ni hubiri, na penda ni risikie, na ni wambie watu ingine. Mtu wana mlai ya kipatikana walua tatu, kupina sema mungu atawa, anaweza kaisamehe Tanzania. Anaweza kaisamehe. Na leo mungu bada natusamehe hapa Tanzania. Hivi iki kimbunga kichopiga jirani yetu hapa, kilikuwa kigeografio kuyangalia, kilikuwa kinakuja kini ya tafta Tanzania. Honest, niliyangalia. Lakini kikaanza kika kudeflekti kusini kusini, kikapotelea kaisia huko, si haki kupotea. Tulikoswa kosa na kimbunga mnakumbuka kini yetu jobo. Sikusungu amba ni wachamungu wadu watakatifu wapana. Lakini yesha nasima, na nini msipo tubu, na nini mtaangabia vivu mm. hivu. Hey, baba mungu na kuchukuru kwa jiri ya neno la reo, kwa jiri ya ole na maonyo yako mungu, tunakushukuru baba, tunakushukuru baba, tunakama haya. Basi, ya katoki kwenye kini tuwako na wanadamu, tukaya po kena kuyatenda, na muka tuti nguvu na msaada wako, tunakubaraka tuna zako, tunakubaraka zako, tunakubaraka zako, tunakubaraka zako, tunakubaraka zako, tunakubaraka também vou ir para a comunhão também vou ter que falar com o caíno que é educativo também Amen.